Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa ahdalu ssalati wa at-taslima ala khayri khalqi Allah ajma'in, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yumiddin. Allahu nazhjala falenderojm dhe vetem prej ti ndim dhe fale kërkojm. Ndas lavdata dhe bekime te Allahu qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familen, shokut e tij dhe te gjithata qe ndjekin kët rrug dilindit ne fund te ksoj bote të nërua lezër dhe motra pas një pauze të cilën ne ka bërë të detiruashme dhe të obliguashme muaj Ramazan, i cili ka ardhë me agjendin e vetë të posaqme, pas një pauze, tash më rikëthejmë i përsëri në ararën e zakonë shumë dhe në rjedhën e zakonë shumë të legjeratave tonë. Pa dëshim se... Muaj i Ramazanit në aspektin kalendarek ka përfunduar dhe në qovë se i kthej është kalendarit dhe të shash se nuk kemi më në muaj në Ramazan. Mirë po, etera që ka përfunduar lidhe me Ramazanin është vetëm aspekti kalendarek, dhe tëtë të nuk është Ramazan, për është shëval. Ndërsa të gjithat e tjirat vazhdojnë më tutje, dhe tëtë të nuk ka ndërprerje dhe kujtimet dhe porositë dhe mesazhet e ndërlidhura me Ramadanin duhet detyrimisht të vazhdojnë. Nuk është ligjërata ime e së sotshme në lidhje me vardimbsin pas Ramadanit as para Ramadanit, por në lidhje e domosdoshme me atë që ka kaluar dhe me atë që do të vazhdojmë të flasim inshallah më tutje. Të ndërwołazor një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është i njërë për të gjithë neve, më bënë që me të vërtetë, sara ta dëgjaj dhe ledzaj, shumë më thëllë të meditaj rëth ti. Hadithi ati, njeri ju i cili ertek pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe u ankua se nuk din të formulen lutjet, ashtu si kur që i formulen pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe ishtë aty edhe muadhi radiallanu, që dhe ishtë nga djetarët e sahabeve, Dhe tha unë e nuk di kështu të i dërguari Allahot Si kurse bën muadhi dhe ti E i tha që farë thua ti në lutet e tua Tha unë e tha mua Allah Ma jabë gjëlletin dhe më rua i nga zori i gjëhnimit Ka që di me thonë A tërë përgambelis ose më tha nahnu Edhe nerë dhe këtune kërkeseve silemi Pak e pasurojmë ma teper E formulim pak ma në ryshe por epilogu i përfundimtari lutive të në është na që në laun gjennet në ruan nga gjëhenime. Andanjet në kësoj bote, do të të ka strumbullare e rrëthësleve njerës sile në vazhdimishtë. Dikush në mënyri më të thjesht, dikush në mënyri më të komplikuar, e rëndësishme është që ta kesh një strumbullar ku sile është e rrëthi. Prande edhe në aspekt një legjeratave më ndëjse, një si muslimën, Do të takojmë një shtyllë në strumbullator të temave tona rreth të cilave sillemi vazhdimisht. Mund të formulojmë ndryshe, të titullojmë ndryshe, të modifikojmë, prezantojmë, kjo është çirrek tjetër. Mirë po, rëndësishmë është që mos të po shkëputemi nga strumbullatori, kështu është rëndësia. Mos të ndahemi nga rethi në emër të asaj se është thënë një herë, është thënë dy herë, mos të përsëritëm kemi dëgjuar e në emër të këtyre po i chuaj këto kurrizmit filozofive të zhvenduasemi nga qëlimu ku e minisë maherët. Pra ndaj ne kemi folur para muajt Ramazan për tema që kanë të bëjnë me adurimet e zamrës. Dhe i munduar që të prezentojmë definicione, regula, porosi, udhëzime, ato që në ndihmojnë dhe kuptimet e tjera që kanë të bëjnë me adurimet e zamrës. Dhe pa dyshim se tema që kanë të bëjnë me adurimet e zamrës shërbejnë në përmirësimin e kualitetit të adurimit tonë dhe Allahot të, të mëdnuar. Nga sësikur që kemë përmandur, dala një ibadet ku është zemra prezente dhe e gjallë, dhe nga ibadeti ku zemra është e fjetur dhe nuk është prezente. Dalojnë të dy adurime. Pra ndaj për të mundësuar një prezence të vazhdushme të zemrës, e që le japë kuptim dhe kualitet të adurimit tonë, e kemi në gjallë këtë zemrë me spo ku në rozhën teorik po themë kemi ngjall me mësimet e fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë të bëjnë me adhurimet e zemrës. Në një teatër duke menduar se çfarë mund të vazhdojë mtutja dhe për çfarë duhet të flasim, po i kthejmë prapë atij hadithi dhe asoj thënje "wa nahnu hawlaha nudandim". Po i kthejmë për të strumbullarit dhe po i them përsëri origjinën dhe bazën nga sa nuk duhet të largohemi. Prandaj duke menduar edhe për gjendën tonë, edhe për nivelin e besimit tonë, devotshmërisë tonë, cilëtetë na durimeve tona, duke përsill sjelljen tona si musliman, edukatën tonë, mënyrën e komunikimit tonë me zvetë Mënyrën dhe mentalitetin që kemi për të e kaluar sfida dhe sprojate kësoj botë, për gjithak duke mënduar, për sëri të gjitha më këthejnë tek një filemi rëndësishëm që nuk duhet të zhvendosim e asë njërë për ti. Êshtë e vërtetë se ne e dojmë të miren dhe për të arritur këtë mirë edhe investojmë, nuk kemi pa investimë. A po arsht ky investim i duhur, a është i mjaftueshëm, a është, mjaftu është kvalitativ apo nuk ka as kur çështën tjetër? Mirë, po çdo kush prinive ia mund për të arritur diçka. Edhe ky mund tashmë po bëhet edhe po bëhet edhe më me, me një lloj përvoje. Nuk ka as më një vjeçar, është botë dy vjeçar, ose botë tre, ose botë 10. Dhe kur e mbledhim mundin dhe kohën Barabart me rezultatin e kërkuar e shohim se nuk kemi tek rezultati i kërkuar. Nuk po them se nuk kemi askund larg asoj, ka përpara. Mirpo kur e mbledh këtë mat, me atë duhet këy rezultat të dalë. Do të thonë ve nuk po na jap rezultatin e duhur, diçka po e pengon rezultatin. Sikur për shembull ti kur bën mbledhje të caktuar 3+3 dhe bënë në kalkulator, duhet me doll 6, do mës dë, ose 2 plus 2, 4, 5 plus 5, 10, kështu duhet me doll. Në qëfë se nuk del, atër diqka po e pengën zhvillimin e normalizuar të këti procesit të mbledhjes, po e pengën, të ashtë në virus, në penges, diqka ka, nga se nuk është e mund shme, që kur e bën 2 plus 2, mësë me doll 4. Edhe duke medituar rreth mundit dhe kohës, edhe vetë rezultatet që nuk po na delsi duhet, atëherë kam menduar se ka diçka që i po pengon. Dhe kam vendosur se si flas për pengesat që nuk po e japin rezultatin e mbledhjes së si duhur. Do pse kur e mbledhom, që sa vjet falesh, që sa vjet agjeron, që sa vjet saher naxh ke qen, umra, adorime ke bërë kështu me radh, nuk del pak veçanesh në krasim e disa që me shumë ma pak kja ngritë ma tepër. Anë i kure krasoj mundin ka sagjërimin e Ramazan veçanesh në ditë e vapos, është mund, përsa launa e lehcan dhe ne me dashurie e krymë kjo pun tjetër, për është sakrifiz, është mund, është lode që nuk mund më hot, ka por jedh kjo investim, ka për shkan, për balë gjithashtot, thash kur të mblidu me kohën, nuk po del në ndështëta e rezultati i duar. Gjithashtu, duat të themë se po fillen nga vetje, e pasaj të kështë do kush me vetjen e vetë. Pra ndaj, do të përmendi dhe më vonë, se të gjitha këtu që do t'i përmendi, edhe sonët, edhe në të, të ardhmen, të gjitha këtu janë për përdojmë individual, sikur se kam si këdisa hera. Por e rëndësishme është i kuptojmë qëfar përna pengënë, që të ngritemi, dhe qëfar përna po pëngon që të bëmi matë mirë se që jemi. Jemi të mirë. Kemi përparuar, për qëfar përna po pëngon me kunë halamat mirë. Nga se në qovë se i këthesh kalkulimeve shëri atike. Dhe përdur atë kalkulim që në e kamësu pejgamberi sërë Allah sëllëm. Kur e mbledh mundin dhe kohën, gjithësësin që se nuk ka pëngjesa Duhet me do një rezultat ma tjetër saj që ne kemi. Qoftë në raport ma lana më nuar, kualiteti adhurimeve, përjetimi i tyre, knesia me to, ambicia dhe vulletit për bala adhurimeve, apo qoftë edhe në raporte me zveti. Duhet me do një rezultat tjetër. Dhe kur nuk po delaj, jeb me kuptu se ka pengjesa. Dhe në i kemi trejtuar nga njere pengesat, duke i përmenur si tituj, apo ndashtë edhe kalim kështët si përfacor. Pra ndaj kam vendosë që të flasë në një cikl të ri për pengesat në rrugë. Qëfar përna pengën që me dëvërtet të bëhem i më të mirë edhe në raport më Allahun, edhe në raport më zvete. Por trejtim që i në gjanë shumë asaj që kemi bërë madurimet e zemrës. Jo, vetëm definicion dhe regull, po një, po thëmë kështu kushtimisht, një zhytje më të thelë dhe eksperim më të zjeruar në atë që e kam përmen djetarë në lidhe me pengesat kërësore. Janë të shumë ta, unë i kam përmen dhe i kam përmblidhe 5 për të të një që i konsideroj, Allah o e din, por në basë të meditimit dhe ledzimit e kështë më ratë, më ndoj se këtu jam 5 pengesat kërësore sfidat mëdhore, jetësore në jetën e besimtarit. Në qovë se i te i kalojmë, do të me i silin pësë të tjera, të cilat gjithashtu të më ndoj se janë rezultate që është dashtë të arrim, po nuk po dalin. Dhe pengesat janë pësë, kur lërgohen pësë, vim pësë të tjera. Të këfunit, kjo është përpjekje më ndore, dhe kjo është përpjekje që me prezentu s'paku në një, Problem zë bashku me zidhin, nuk do të të që është dëtyrimisht pika e fundi që jë vendusim kësa i teme, për spaku po për pje kemi që ta levizim nguri nga vendi i ti. Kur flasë për pengesat të nërëzër, ato janë të natyrave të ndryshme. Krasë janë të shumëta, janë të natyrave të ndryshme. Dhe natyra gjdo problemi pas ta i ka nëndë problemet e veta. Ë për çfarë natyre do të flas problemeve të pengesave të atyre që gjithmonë ka, kërku ka kërkuar mbrojtje për tyrë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo dënëse Muhamedi alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtje nga Allahu që ta ruan prej të këqijve të shumta. Por është një natyrë e caktuar e pengesave që gjithmonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas në gjuhën e tij. Madje në hutbet e tij Sartë ka liruar dhe sarë i rdhëtuar njerëzve e gjithmun ka kërkuar mbrojtjen nga kjo, nga kjo pengesë, e cila është natyrë pengjesave e që në katërtë soi pasoi pasoi ka ngjyrimet e veta. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Gjithmun këtë ka kërkuar. O Zot, kërkojmë nga Ti mbrojtje nga të këqijat e veteve tona. Asi ka të këqia që kanë të bëjnë edhe me ato që janë jashtë veteve tono. Ka jashtë veteve tono. Të këqia të shumëta. Sikur se i ka përmblidhë surja felek, bazët e të këqiave që në rizikujnë nga jashtë. Ndërso surja nësë ka përmblidhë të këqia që në rizikujnë nga branda. Andaj ne du ti fokusuemi pëngjesave dhe problemeve që kanë të bëjnë me neve na jemi duke anzonë vetës o rrugën para se me anzonë të kushtjetët pra ndaj ti zhidhin probleme vetë vetë njëherë dhe të te kalujm problemet dhe pengesat në vetë vetë pastaj më lirë shumë mund të mirim me botën i jashtëme ndërsa në qovë se mbeten problemet tonat bërëndshme të grumbulluara dhe të shtresuara atëre kam bindin se gjdo përpjekje për, për tja dalë jashtë do të komplikon problemin e dhe ma tepër. E komplikon gjithë sëse. Si. Përnaj, kur flasë për pengesat në rrugë, kam përçlim për ato që kanë të bëjnë me vetën tonë, që kanë të bëjnë me tmeta tona, që kanë të bëjnë me ato veset të trashëguara nga periudha kur nushta nuk kemi qenë të informuar për fe sa duhet. Se kem mësuar Islamin si do duhet. Ndoshta sot nuk uni mësuat, por tek kemi qenë shumë më larg, edhe në aspektin teorik edhe praktik. Dhe kemi qenë të pambrojtur dhe të, padyshim, nuk kemi qenë të imunizuar përballë ndikimit të ambientit të shoqërisë shumë së në vetëra. Dhe kemi trashëguar koncepte vlera që ne kemi menduar se janë vese dhe që nuk kemi pastruar prej tyre. Në një tjetër tash ato kanë mbetur dhe ne po tentojmë të u ngrit. Po ngrihesh me durim, mirë po lidhja e fuqishme e së kaluarës pengon fluturimin e sigurt drejt lartësive që Zoti gjallëuala na ngrit me këta durim. Kë është e para që doshta përmen, më përmend, së arrimi domosdoshëm do thotë. Ë pengesat dhe për çfarë pengesa kam përcjellim. E dytë që dua ta përmendin në Hyrja se ky derës është hyrje. Tek fillom pejës të arshëm realisht sharrimi i temës. E dyta që dua ta përmendj është se të nderuar Lazer dhe Motra gjatë tretjes të të metave do të kat gjithsesi një gënjerë goditje. Do të kat fjalë të padëshiruara për neve. Por asnjëherë nuk kisha pas dëshirë, nuk është dhe kur dhe që kuptan, kshtut, ka as kë qëllime. Dhe kurto që kupton kështu, ka kuptou keq, prandaj edhe poetriku vëmendin çn fillim. Nuk është për qëllim dekurajimi, as zgënimi e as më pak akuzime dhe gjykime. Por qëllimi është pastrimi dhe për qëllim është ngritja dhe për qëllim është pa, dhe për qëllim është fisnikrimi i shpirtit ton. Ës sikurse kanë përmend dietarët se Duarte Kurian t një losura dhe të ndyta, atere nuk i pastrojnë posë fërkim i fëqishëm. Duhet fërkim i fëqishëm, pra ndaj, si kurse edhe ka me e përmend, eh, gabim ka qenë dhe mbetet trajtimi i lastuar i vidveteve tona. Karkon seriositet dhe fërkim sinqe dhe të vërtet, para që dëmë i dhunë në fund disa problemeve banale të të tëshyguara vite me radhapëtën. Mika atëri që du me e përmend është një krahësim Mes Metodës Ta është jo gjithmon Por është prezente kja Dikur ma pak, dikur ma shumë Por është prezente në bon problem Metoda që na e preferojmë Me endjek Në largimin e pëngjesave Dhe në Shërimin e problemeve Dhe metoda që endjek Kurani do të jam i vindus për para si i largën Kuran i pengesat në rrugën e ngritis të kallahu dhe si i trajtojm në këtu pengesat do ato a them një përfundim shkurtimisht se a thash është hyrja do të detajzohet në të ardhmen e kam përmendur në këtë pik të nërua lezër se piknesia e sigurt e rrugëtimit të sigurt për të arritur sigurt ku i minist ndërtohet vetëm në një fjalë por ai fjalë nuk ka të bëjë me ndërtimin e saj të fjalëve dhe të shkronjave por efikasiteti i kësaj fiale qëndron në vërtëcin dhe sinceritetin sinceritet që bërën nga zemë rajotat. Pra ndaj neve nga duhet një jo e fuqeshme për balë tri të metave kryesore që i kemi në metodat e ndjekurat dherën më tani në përmisimin e veteve tonë. Do tëtë jo tri gjereve. Se kurse e kam ceka atja të tëk Jusufi Alistram ja ka dalë Ma një ju në të raste të duhura. Ka ditë më thon jo ku duhet. 3 herë ka thonë jo, vetë dhe ja ka dal. Andaj na duhet të më thon jo në 3 vende të caktuara, por shumë sinqerisht, jo publikisht, nuk po them publikisht. As nuk po them varet nga fuqia e zërit, qase kjo as as pak s'ka të bëj me këtë. Tim. Por nga fuqia e sinqeritetit dhe vërtetësisë mësti e mesallahat. Metoda që ne preferujme me ndjek është trajtimi si përfasur dhe formali problemet. Jo, mjaftë më si përfasishtë. Por ju me tjeret, prapo thëmë, me vetë vetët. Mjaftë më trajtim formal të problemet tëndë, të pengesave që i kje serioze. Mjaftë. Fila të theloash më thellë. Fila të eksplorash më thellë në vetë vetën tënde me njotë më mirë kushje. Mjaftë. Mjaftë me me si përfasore Mjaftë me me formalitete Mjaftë me me lavdata Mjaftë me, me me falenderime Dhe mirënjohje dhe diploma Mjaftë me këtu Jo Trajtimi si përfasor Jo trajtimi të formal Nga se Kurani e refuzan Këtë metod Të largimit të pengesave Asë një penges nuk largohet Të ndërruo dhe zër Simpazmësimit kuranor dhe kena me e përmend nuk largohet asë një pengjes nga to që komi i cekone në fund, nuk largohet asë nga këtu pengjesa me trejtime si përfacore dhe formale. E trejtimet më të theluara kanë dhimbje, parandaj na përferojmë formalitetin, se nuk na pëllqenë dhimbja. Mirë po ka fillu tashmë të merë për masat më loja varë, s'ki qare po u thelu, tek virusi ral për dyshe, ta merr dorën dhe këmbën dhe trupin atë. Kjo është ju jo e parë, ju jo trajtimi sipërfaqsor dhe formal. Gjithë këtu kanë mëposhtrimet e veta, përsi po për them. Kjo është vetë prezantimi përgjithshëm i një harte dhe një parathonje të temave që më lënë Allahu kënaqë me, këna me trajtuar. E dyta, jo për gdhelës dhe vlastimit apo. Sipërfaqsora është Në aspekt për për të përjashtim, s'ko shumë pak përdukët, apo, pritën me ima fellë se kushët e qëka delë. Po nga njëre kuptonë se është situata më serioze, por prap e përgëdhej lë vetën, dhe prap me atë politikën lastu se që nënkuptonë një loj i kje nga përrisia e shërimit. Po nështë e di që i kene këtë problem, po koha, po vendi, po rëthanat, po aja, po aja, kjo është me e lastu vetë vetën. Kur mos me e fajsu vetë vetën, po tjetërin. Gjithë mund fajt janë jashtë. Tjertë janë fajtorë, une kur s'kon fajtë. Une këtë trajtim e kam quajtur trajtim lastuës. Do njështë e lastuar, nuk pra një qërtim. Dhe një heret dikush me janë ngritë zërin, atakajnë. Qësë si më su kur, kur kush me i qërtua p fuqime e ngu nefësin kakon në dhimët. Prandaj nuk kena fuqime e balavacu me realitet dhe kërkujmë fajn nga jashtë atëm. Kjo është problem. Prandaj jo trejtime për gdhejse dhe lastuese. Dhe e treta, jo harnimeve dhe vonesave. Jo me harnua për tërën. Por kur të vrenjë se nukon regull, duhet me enru tremeve eshë atëm. Nga se islami dhe kamcik në disë rost tira, nuk lejon harnim nga se harnim e sildin le ramani por islami kërkan të paguasht qmimin e ro bësëri e ke, e, e ke malin për këtë, moske gale e zikur sotët për i varfëri harnohet apo e Allah nuk ka kërkuar aspektin material me u harnu të ka pasuru me shpallje që është e mjaftushme me indru krajt tishtet e të ua pëton të ka e pa i pasurin Nuk kinevoj më anku, po s'kamre se i kshabli tesh në re, i kshabli këpus në re, në aspekt të material harnëhu, së është haram me pas tesh në harnu me, po në aspekt në besimit të kajap teshat mjaftushme, o li besu takua, Allah u thatë, petë kuj takfalokot që është në Kur'an, kjo është me i mire, pra ndaj, a ofran Kur'an e dhe suneti, material të mjaftushme që të ripërëtri është, komplet dhe të rigenerosh rënsisht a kom jasht pasuri ju veç për ty po për kejt botën dhe një mullkejame kur anë një ofron teshat rria vërdimish veç aje që i ndërra në pëtan mos u harnë dhe mos u vënë nga se vënesa e dështon procesin vënesa e dështon procesin si kur se këna me e përmenda dhe këtu janë <coughs> metodat tonë të preferuara për të ndjek përmirësimet Po tham ata që janë rrugë përmirësimet, se ka të tjerë që farr nuk janë këtu rrug. Mirë, po rishikojmë metodën që je duke e përdorur. Pengjesat e para dhe dyta, e dyta metodat e përdurura për largimin e pengjesave. Nuk i kam përmendur pengjesat nga se do të përmanden në fund ndërsa se përket metodave thash, duhet të bëjmë një krahasim mes metodave që ne i ndjekim dhe mes metodave që Kurani i ka prezentu dhe ka obligu me indjek e në qëfë se nuk indjeku metodë në Kurani të për shërim atëra mos, mos të ankohemi përpëndjesat dhe mos të ankohemi përsmundjat dhe virusat nga se ende se keni pravu i laqen nga se po pravua gjithë se si do të vje shërimi në qëfë se i këthejmi Kurani të nërëllat vërë Dhe shikojmë se si ka larguar disa pengesa shumë serioze të shoqërisë në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Do të shohim se Kur'ani refuzon këto tre mënyra sikur se i përmenda, dhe obligon mënyrë tjetër të shërimit. Moleni këtu është ta bëni shërim të domosdoshëm, pastaj e përmend edhe shembullin. Shembulli që kam i përmend, janë shembull shoqror. Është e vërtet janë shembull shoqror. Mirë për unë për i përdori për aspekt një individual, jo shëqëror. Nga se rëthanat nuk janë për me u përmen për shëqëror. Rëthanat janë për aspekt individual. Nga se dhe pegamberi s.a.s. shumë nga këtu metode i ka përmen dhe i ka përdori fillemisht në rashën individual. Pas ta i ka nga lu në rashën shëqëror. Adeni për shambull për 13 vjetë në meke. 13 vite në Mekë, thirrje, angazhim, dënë sa ka pas provo, do sakrifiza, do sa ajete të sure kanë zbrit. A dënë sa kur ka, kur është po në Gugul pejgamberi son në Medinë, do të thonë sa musliman kanë kalu përmekës Medinë? Produkti i punës 13 vjeçare. Sa sa sa kau të shtirin misionin? Ulema kanë mos pajtime i bëni haqiri një nga djetarët e njërë thot, 240 kanë qenë apëtën. Ndërësë maksimumi i numit të përmendër është 314, apten. maksimumi. 314 vetë për 30 vitë apëtën. Pra ndaj, kjo është investim individual. E pastaj, suksesi i modelt individual ka bërë që për 10 vjalt, a dini së ojmë bo, 114.000 apëtën. 114.000 me 300 vetë është shumë i madhë pëtër. Mirë, po, ka fillun nga individi e pastaj në aspektit shoqëror s'ka pas pastaj problema pëtër. Nga se modelit kanë qenë të gjallat të prakshme dhe kanë qenë, me dëvërtet, në më thonë, modelit të suksetshme që i ka ofru për e gamberi sasëllëm. Për ndemës me zgjatë, këtu e në shemë i shoqëror, mirë, po, nuk po i sili që na me i përdor për balë dikujtë, jo po i selim e i përdorë për balë vetë vetës, se edhe na jemi një shëqrin miniaturë, ti je shëqrin vetë, ja po, vetën tone, ti je një shëqrin mërana vetës tone. Pra ndaj, gjitha këto kanë të bëjnë me ty, me aske në tjetër. Shembul e është kolektiv shëqrorë, për këthejë në rafsh individual. Dhe për këtë du me i përmenë dy shembul kërësorë. Një shembul mund të duke tjo adekuat për demën, por kur të vijë fumu dhe s'qarojm pse e kemi përmend në këtë rast. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të ndrodhej zor ka ndodh një krem. Ka ndodhur një krem. Dhe tash e tutje pei kësaj fiale, e deri në fund mundohuni tash me epritur rastin kur ka ndodhur. Jo në çdo kohë. Ka ndodhur në kohën e pejgamberit alajhi rastu Muhammad sallallahu alajhi wasallam gjall Nakon e sahabeve, gjenerata më e mirë, më e devotshme, e cëto më radh, n kët ku kanë ndodhur një krim. Cili është krimi? Krimi është se në shtëpinë e njërit prej ansarëve, në shtëpinë e njërit prej ansarëve është vjedhur ushqimi i depozuar. Don këskatien, kush ka tien krimi vogël, ka qen krimi madh ata ka së ushqimi i depunuar ko, është vjedhë. Dhe ajë që e ka bërë vjedhjen, hajni, që e ka bërë vjedhjen, armën që me te ka vjedh, e ka hudhë në shtëpi të një hebreu, jahudia, që e në Medina. Dhe është përhap lojnë më të madhe, se ajë që e ka bërë krimin është hebreu, i cile ka pasam në zejtiv në seminë ndërsa kyç që ka bërë krimin ka qenë nga një fësi i shquar fisëve të ansarve Beni Ubayrik ka qenë fis i ansarve atyre që e dini çfarë kanë bërë ansarët për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për muhaxhirët në Medinë mikpritjet e pejgamberit në Medinë dhe kur është përhap lajmi se kët krim e ka bërë יהודיה hebreu Jan organizu hebrejnit dhe kanë shkuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të prezantonin faktin se ai nuk ka vjedh. Së është e vërtetë që ka vjedhaj. Dhe janë organizuar familjarët e këtij qe sahabi ka qenë musliman, po e ka bërë po krimin. Jan organizu dhe e kanë autorizuar një njeri autoritativ dhe orator që ti përfatësën të këtë pejgamberi s.a.s. Para më ndonë, pejgamberi s.a.s. një kremi bërë pleçkitje dhe në disë të të zmetimi ka pas edhe pleguosje, madjendosht të dhe vrasje me armë ka hyj me, me, me, me, me vjedhë hebranit me një anë po e mbrojnë individin e tyre ndërsa ensarët jo gjithë dëkush, jo ketë ensarët, normal, po fisi ensarëve po e mbron dvetin, dhe në bas të fakteve, të prezentuara, normal, arma, disa gjurëm, disa fakte të prezentuara, dhe oratoria fuqesh e fuqeshme, e këti nga ensaret, ka bërë që pejgambiri sasem, të shpalë fajtur hebreun. Muhammed i sasem, me ka shpalë fajtur hebreun. Jun kuptim të, nërga saj, pëse ashtë një kësaj fejë ose kështut, po situata, dhe rëthalët e përgjishme, ka një apë këtë me kuptuopë. Ta është të nërlëzër, këto është një kremë ka ndodhë. Dhe ka ndodhë mëspari mes, autoriteti i pejgamberi të se më shukët tishë në furimë mësipër. Shë ka pejgamberi s.a.sallem se duha të atëmë, do të të tali me kuptuopë asë i pak ma thalatë. Pegamberi s.a.sallem nuk kanë dërmar asë një hapë Kundër hipokritëve, munafikëve i ka pas me shpallje. Kush po i bën problem, Skënder mor hapa ndaj tyre, nga se ka thënë, prishet imazhi juaj. Don if you all chip po vron mes vetes. Apo, për me ruajt imazhin dhe fjalën e mirë dhe ndikimin e kësaj feje, ka toleruar problemin shoqëri. Ka toleruar, ka toleruar edhe edhe turbulit, don turbullime ndryshme edhe çrregullime që ka nërë për i munafikeve, edhe në që fari ka bër? më bërë, në rastë të ndryshma përë. Në dhe tashështë fjallë, po thëmë, më spari, është situa që duhet të ruhet autoriteti, dhe që fësia në medine. Në dhe në tjetër, nuk ka qëllë e rallë, kur fise dhe individës aktuan nga hebranjet, kanë bërë alianca dhe koalicione zbashku me korejshet, për të dëmtu pe i gambirin s.a.s. Edhe kjo është një rast që e bënd të arsyshme me me hesh situatën dhe gjithashtu e treta ka të bënd me nësarët ka të bënd me nësarët të në këtë mirë në e kanë bo të ka përzon familja jote këtë ka prit ma mirë se, se shpia jote apo dhe gjitha këtu japën me kuptu se duhet me pas një trajtim pak më tolerant për bol për bol të i rastja për. mirë po kurani nuk e lejon. Nuk hesht Allahu xhen-deura për ballse aftë. Dhe zbresin 10 ajete. Subhanallahu, 10 ajete, një nga një zbresen për me pastruar hebreun dhe me e qitë në shkosh kush e fajtorin e aloftë. Unë nuk kam mundësi t'ualizoj këto ajete, për shkak se, domethën, janë të gjata dhe janë shumë, por m'lejoni që shkputje nga ajete t'ju kallzoj si e ka trajtuar Allahu këtë rast, ne po ju them me kënd dhe për kënd, dhe për balkujt. Kërën e këto parasysh. I thëtë Allah u pegambit dhe sëmë, wa la tekun nil khaini në khasima. Masu bapë për kras i tratharve. Subhanallah. Ata që kanë trathu, ata që të kanë rajt, ata të kanë trathu. Ata e dinë kush e ka po krimin. Jënë organizu kunder di kush do koftaj. Që ka... Aja është hebre, s'ka besun të pegambirin sësëm, nështë dhe kamohu. Por kjo s'u jabë drejtën juve me i hybë njërit një kry nga senqofë se e shkel një besën dhe në Allahut për drejtësi, një shpal Allahut të ratharovë tërën. Kjo është qërësi jafën. Kjo është do tëtë me thonë dikush, pa mos e tjernë. Allahu e t... në të kuptim, pa shko në thellë, s'ka më formale. Asë si përfatsore, pa ka me shku pradimit dheri n Kanë më gjet kur është, por jo vetëm me gjet kush është. Po edhe këna më ju kallzu këtyre çka janë këta realisht? Nëse do të më përmirësua këta. Wala takun lil kha'inina khasima. Subhana, kjo është goditje. Ëmë kjo është vaji. Shpallje. Allahu po thot most u bil kha'inina. Se këto vesh këçi ka bëu. Po, por ata që e kanë mbrojt për shkak të interesave të caktuar. Hajse ky është yhudi, hajse ky është kse, hajse ky është ashtu. Junë tradhtar, ju kamsua Allahu kështu më mshef. Nuk ju ka edukuar pejgamberi saollallahu aleyhi vesallam me i buzullum halkut. Kjo është tradhtia e amanetit, kjo është tradhtia e besimit, kjo është tradhtia e pasimit pejgamberi saollallahu aleyhi vesallam. Kët proces po e çon tradhti kush? Allahu, ju unë. Wallahi isha isha tmerru me i thon këtë rast unë. Tradhti nga se kush kush kish guzuvt pjesësa ensarë këtu ju thot. Allahu bot. للخائنين خصيمة پس تايا الله جل و الله ذات ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحيات الدنيا فمن يجادل الله عنهم في يوم القيامة الله ذات شكو ها أنتم هؤلاء كيف فرموليم أشت فرموليم فرموليم هدريمي فرموليم پر بوزي يوينيش اتاه شكوه انصار با يويني اتاه çë gjadheltum keni polemizuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam por jaranin e ju në këtë dynje e çysh keni më polemizuar Allahun e Yomil Qiyama hajt keni mashrun dynjën keni e keni fajs pa fajshëm ka shkoni puna e madhe në njëri stëgevuni sa musliman është akuzuar atje e kënaurut muslimanin interesat e tonë çelhamdullahu urut islami si dul si dul faqi e azezën sarve u mlod di çysh Pa, pa, në dy një po E Allah, që ka i thuni Allah Që me rëna këni dash me mbrujt fenetit Që ka i thush Allah Që ka i thush Allah Që me mështrim kët dash me rrujt fenetit Që ka i thush Kura ishtë të kaleju kët Kja është metoda Kuranit Dhe gjithashtu Ajo që është nështë edhe Ma e vështira për kej kësaj është piesa e funda jetë Kua Allah gjëllevala thot Për manë se mështë me qenë begatia Allah Allah të ka begatu që i ka demasku, po të mos është demaskimi, Allah të thotë, lehem me ta i fetun minhum e një dhin luk, do të përpichej një grup i tyne me deviju të me të letin nga rrugë e zullë të të fërën. E ka qoj të subhana shikavë dhe nërru, kjo do me ditim, një gjukim të kefunit i gabuar, s'ka qenë me qëllim, për një krim që e ka bërë, do të të pakitë sa në Medine, minoritet, Allahu e ka qua etur tendensë për me e devju misi unë në fëmë. Subhanë Allah, për mu kjo është shumë dhe me thonë sa thëmë. Andajtë në rëllë e zërë, në nga njerë nuk kështënë dhe me një dhe punët sa këtu arrafë, apo, në ma shumë japëm pas disa gjyrave, e lëtojën me vlerë. Mirë po, një mashtrim, një trathij, një rënd i kunë, e devion procesin, s'lën Allahu më shku drejt atë. Nga se e ka devju martimet e ranat. Andaj Allahu tendencën e këtyn e më afajsut pa fajshmën, edhe pse ka pionçarëve. Allahu e ka quajtur tendencë për devim te pejgamberi zotallahu. Kjo është krem më ma masë më vjet këshpitë e Medinës. Prandaj kështu e ka trajtuar Kur'ani kët. Andaj e ka luftu formalitetin. E ka luftu harnimin, për mësheja, ja, këna menru komplet, komplet këna menru qasën. Edhe e ka luftu vënesën, a një abome qëtë forëcuëm në pak, të anjë mas një dhëtë vjetët, ja, ja, ta është këna mesuru këtë puna për. Por shë farën së uja, nga se nuk bëtë hjalë to, të ke fundit, të ke fundit për një krim. Nuk është këtu esenca, por është për mentalitetin dhe konceptin, që të ha problemi Se që së mësoni me rajtë të tani për tjetër kanë e mëbohet tani, së që vynë kurgjë, asë fitorja, asë nga vnimi, asë lirimi, kurgjë së vynë, në që vëse jini të edukuar me mashtrimet me rena, së shkanë kështu atëm, në që vëse jini të edukuar me klane dhe fise, në që vëse kështu atëm, jo me vlera, jo me drejci, në që vëse fajsanit pa fajshmin, së që vë në kurgjë, këtë du njën e lau më jadonë, ju duhet drejtësia për bollë qdo kujt, edhe pësini të varëfërë. Ju duhet drejtësia për bollë qdo kujt, edhe pëse kini visht një kotec dvuglë, s'ko gajle. Në që ufësin të drejtë, që kjo është arritja. Përëndaj, liria e pëvarsia e gjitha kanë kuptim, kur mbjetojnë vlerat, kur mbitën vlerat, që ka i jetë kuptim pjesëve tira? Në këtë rast që na thënë koronin 8000 roze, prap po thën, nuk po dëshoj që kjo të përdoret model për vlerësim shoqëror, lëre shoqërinë. Unë po thuaj që këto t'ia ja kthesh vetes tona. Apo sa so herë, sa so herë e ke hiës për vetë diçka, apo se dikujt t'i ka rohisë e fajta. Apo e te Allahu i është ku trahtor apo. E tani qen durt, apo i sinciertë dhe i devotshëm atë çka ka bota apo odo është me shlujë të rathin, a jo med, a jo med, sa arët dikush, a po, ka thonë, më shalla, ftyra nurë po të bën, e bën e doasë të ty Allahus t'i këthen, e ti e kështot, e ti e kështot, e ti ka thonë, Allah e re bo, se nuk ka mirë me t'lipdu, a, a ti e din që si e që akshtot, të rathin është kjo, e ke të rathu njëri të si e që akshtot, të zdo më thonë me përmen të meta për atyra, më thuj, ma mirë ka forma të shumët atë të trathis si kurse këra me i përmen e që kanë nevoj mi edhonë në fond njëri kjo është pengjes kjo është pengjes serioz nuk lenë me esë për para nuk lenë as i baditin me ndiku as Ramazanin me të përmirësuas kër i këto pasta janë godit, janë mur në qovë se nuk lërguen pengjesat duhet me lërgu pengjesat edhe për të lërgu pengjesat duhet të përdore në metoda efikase Nëse nuk përdorim metoda efikase të ndërllozer, nuk garantojmë rezultat. Un thash, na dëshirojmë që kur i bim dy edhe dy katër ka më dal. S'ka tjetër. Antaj kur sot pegam arsom, kush e thot kë duam mbrojt, kim u mbrojt? Kush e bën kët lutje kam u përgjigj, kam u përgjigj. Kush e bën kët ibadet kam e përmirësu, po kam e përmirësu. Gjithsesi qase premtimi i Allahut është i vërtetë. E pse s'është rezultat ka pengesat. Wallahi s'ka kur qytete pas pengesave. Largoj pengesat, ti më pa pastaj eci se si do të ja tapa. Prandaj ky është kuptimi i pengesave. Kjo është harta e udhëtimit ton inshallah në këtë cikël. Kjo është metoda e Kuranit dhe metoda jone. që duhet jo fuqimisht me i thon asaj ç'është jona dhe po fëqimisht asaj që është kuran me kuptimet, gjithësësi, që këna me i përmend, unë thash, kjo është parathonje, mbetën gjithë të pasësheruara, ende, veqështë prezentim, ka halat që ka më u thonë, mirë po, duhet që të jemi të gatshëm për ta pranu metoden dhe strategjin e kuranit të përmirësimit. Në fund, duhet që të përmendi për pëngjesat që këna me fola këta. Cetim pëngjesat. Thashtë të në rola dhe dhe motra se pëngjesat, si ti tëj, na i kemi ndëgju. Po të shumë që një salantë në ndihmën një e për sukses, të i trajtojmë tashmë detajisht, duke ju qasnë nga të gjitha kandet, dhe duke shikuar të gjitha, të gjitha ato, ato reflektime që i kam pas njëtën tonë, dhe gjitha, gjitha problemi që ne i kanë shka këtu këtu pengesat, për të fikuar alesh se këtu ka qenë problemi. Pengesat, sikur që u atseka të nërodhëtër janë të shumë ta, mirë për jam mundu me i përmbledh bazët e pengesat, e që nën tukë ka me pas nën pengesat tjera, po këtu e në kërësore. Pengesat e parë është pasimi epshitë, që farë kuptimi ka kjo, si ndodh është penges, e pëshë është penges, serioze. Ma djedin të jetë penges atë serioze sa që, nga pengesa, shëndrojët në të adhuruar. Ga se Allah e ka qëjtur, e pëshën idhull, që adhuruat për salaj gja levala. Pra da në qëfë se nuk e largëm si penges, dhe nuk e trajtojmë si dohët, shko në dukorit, dhe ka, nga pengesa shëndrojët në i dhocajo, Allahu na ruaj ata. Pengjësa e dytë është e kam emërtuar kaosin dhe mungesën e disiplinës në të gjitha rrafshët e jetës tonë, ata. Edhe në raport me Allahun, edhe në raport me vetën. Çfarë kuptimi ka kjo, çfarë vëdim ka tash mbetet më ushtaru detajesh inshallah ata. E treta është mungesa e vizionit për përmirësim dhe planifikimit të duhur ata. Këto janë pengesë serioze ata. Domthonjë As nuk din kur e ka bën ta më bëu, as çka ka më bëu mas mas pes muje, as kët Ramazan çka ka paset më hjek, çka duhet tjetër? Që është të vijë në Ramazanet, det Ramazanit, çka Ramazani, të vjen hajër, çka s'vjen hajër inshallah pet, e kjo është problema. Andaj do të cerroj me lenin Allahut si për pilot vizioni që duhet me pa besimtarit, pei dunjat dhe i xhenet. Çu është duket plani i udhimit për xhenet? Dhe mbi çka ndërtohet kjo plan? dhe si duhet të duhet plani besimtarit. Kjo është pikë. Pika pengese e katërt është e kam e më mërtuar me termin bashkohor, po kena me trejtu, nga se kjo është problem me kuptimet të gjera dhe duhet me trejtu problemi i të primit dhe i asaj që quhet ekstremizmi të pruar. Edhe kjo është pengese nuk shfaqet vetëm në format e dhunës si që na po e shohim, por shfaqet në aspekte të tjera. Që dha është pengjës. Edhe aty i ka thonë sheriati ekstremizëm aftë. Dhe pengjesa e pestë është mungesa e mungesa e komunikimit të drejtë mes vete dhe njohjes së realitetit të raporteve mes vete. Me, me një uftë realisht raportet dhe qëfar në lidhë me zvete. Kjo është pengjes, që përna pengon pastaj në fushet e tjera. Këtu e në pesë pengjesat. Këtu pesë pengjesat e nërodhezër kanë silë pesë pasoja. Po i përmanin tashë në hyrët e kësa ligjerate, po është reguar se që ka pëduna me ljargu dhe që ka pëduna me silë. Përë të hartë do të të e kompletuar e uëthimi to në ciklën e arshëm, insha Allah. Këto e në pesë pëngjesëa. E qëka, qëfar pasoja e kansilë të pëngjesëa? E para, pasoja e parë, e prezencës së këture pëngjesëve është formimi i shtërnuar. Donë, formimi i shtërëmët i muslimonit. Jo i qëndushmë dhe stabelat. Pasoja e dy të është, rënja e ambicja dhe vullnetit dhe shfaqja e plëkshti dhe dëmbelis këta e ka siel që to i kanë siel ku të largohëm këto kime po vullnetin e ambicja në to e treta pasu që e ka siel e ka të një të pengesa kon, një konflikt imaginar një konflikt ju real po që për neve është sfit dhe problem konflikti mes dunjas dhe ahiretit sa për dunja më punu, e s'për ka vakt, e sa për ahiret, e nuk për... Kjo është konflikt, imaginoj, nuk existën konflikt me zdunjës dhe ahiretit, e existën pëngjes, e cila pëngën me i bashku këto që i ka bashku Allah. Na i ndojmë, na i shkaktojmë problemin, realisht s'ka problema, s'kam pas problem sahabët, a dunja ahiret, ka të këtë problemin si kam pas, përëndaj, ne ka s'cil pëngjesin e, Ndarjes, mes punë për dënje, e mes punë për ahiret, kësintorje s'ka. A në kjo është pasoj. E katërta, po e katërta është, këto pengese që i përmenat të ndërrodazër kanë silët si pasoj, mungesin e ga dishmëris për sakrëvisa dhe kontribut. I gjemë sahabët, i gjemë muslimat dhe tjerë, qëfar pune, qëfar kontributit, qëfar kanë lënë pas vete, Do të shohësh një gjënat komplet të kuos ton, nuk e di çka lloja pas vetë apo. Kjo është mungesa e gatishmërisë po, për me bërë aftën. Me arsye tim, me parsyetime më, mirë po, mungon seriozisht gatishmëria për me bëu mirë, për kontribut. Kjo është pasojë e pengesave që i kemi para vetë. Kur larguam, do të shohësh se do të, do të këndellesh, do të do të linë vetën tënde një gatishmëri me të vërtetë e pa përjetuar maheret për kontributë sakrifis për bëmirësia kështë më radhë. Dhe pasoja e fundit e që është me dëvërtet e dhimshme që ka ndodhë dhe me keqarë dhe me përmenë, por e kanë silët për njësët, ato e silën këtë pasoj. është të përjetuarit e fes islamit si barë. Jo si borimi kënëtsis e i lumëturis për këtë jetë. Islami është kënëtsi. Ata që kanë jetu në njënë e uzimeve të Allahut, kanë thënë në qovë se gjenetjo qështu pas kemë u kënash. Tu këmë du një. Ndërsa këtheun në jetën tënde, në historinë tënde, kur ka kalu në i rast që kështë thonë qështu qështu qështë pëndi në qëtë ashtë, qështu kam punë qëtë ashtë të i, e kësha po ka punë në gjenet me konë qështë apëtëm. Tjedin atë ka ndodhë në erë që kja apëtëm. Pra ndaj, feja është nërë në barë, feja është në, nërë në ngarkesa, feja është nërë në obligime, feja është nërë në diqka që, o, elhamme që e krytëm. Apo, dërsa, feja realisht është, aja që i ka thënë pegamberis, ose në Bilalit, e rihna bihaja Bilal. Je në leo d E, pushimin, thë rezonin. Thë rezonin si e në abje pushimin, me që fa pushimin? Thërezonin. Thërezonin se jenë alodhë, thërezonin të pushojmë, që shtë të ka thënë pegamberi së oselatën. Andaj, adhurimet janë borem i knasijës, janë përjetëm i këndshëm. Për këtë ka thënë pegamberi së oselatën në shumë hadithë, se knasijë e kësoj dunjaja është në adhurimin dhe lojën e gjerali huapëtën. E të cilin Halas për mune me thonë, po vala mire kë japën. Do me thonë, mundi, plus koha, apo ta qetë fejnë që shtonë. Jo, s'pa e qetë fejnë që shtonë që o knaqëm, jo mune me më, më thonë, s'ki lasë më asënë ty, po vetë dë stonë, në arëktim, ma i thirët i kësaj dunjaja, të s'jelë disponim ma shumë se kushe dë stonë amazë. Atë. Te edhim këtë problem që kë japën. Apo? E realisht nuk është kjo kështu, kjo nuk është kështu, kjo sërshë kështu, por këtë problem e ka s'jel pëngjesët që i përmena. Nda që më kënash me këtë fi, lërgoj pëngjesët, lërgoj virusët, si kërsa i qëli e kemi përmenë në dësare, do në me shiju në bërësiren, për djavë t'ja s'pegën, në mële, pa e preton, o e dhe të allo, do të me dërgu virusën, apo smundin e qëla përja i dhësi. Jo me ndruo më bërësini, se s'ka në ujë më ndruo alla. Aja është e ambër. Kërë lërgohet virusi, e ta është povalla, e po që shtohë konë gjithë konë, problemi ka qenë të ti, jo të më bërësiratë. Pra ndaj, pasoj e rëzikshme, dhe e dhimshme ashtë, se atë që Allah Gjallewala e ka zbitë knatsi dhe lëmëturi, dhe disponim, dhe knatsi, dhe gjithë atëmija në k Fatë kje cështë për shumë për muslimanëve është bërë barë, është bërë kompleks, është bërë torpë, është bërë, është bërë e gjithë shka. Pse? Vetëm për shka këtë pengeseve që e ja kënë asilë të vëtës tonë. Lërgaj, e shëpë astaj dryshe edhe islamin, edhe ato që i ceka maheret. Andaj të nërudhezër dhe motra, kjo është parathënja do tëtë të shumë, shumë e përgjithë e asaj që shpresojmë ne të ardhëm me të detajizuar me Elen Allah të mënduar. Ne sallalloh xhallallahu ala që të na jap sukses të largojmë pengesat nga rruga që po na pengojnë u në lidhje me Allah xhallallahu ta po na pengojnë në më mëkunas në raport me veten, në unitet të raport. Dhe të na mundsoj Allah xhallallahu që të pritetojmë tokna si dhe ato mirësi që i pritetuan robtë mirë të Allahut para se të dalim nga kjo botë. Dhe në dharësë allahu suksa që në të armen, të i të retojmë këtë tema me të vërtejtë, si, kërësht si kërështë allahu i knashu fillemisht, e pasërshën si kërështë që një këmë nevoj dhe një vë në bënë dobi. Me ka që po i do fundë përsonë të dinë të kim nashëm, o sarrallahu ala muhammendu ala ali, o s'ahabu s'allem, e si njën këthira.